أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُمَّهُمْ بِبَالِهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ <تصفيق> <تصفيق> إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ دې کې الله جلال هو نا خبر ورګي چې کوم کسان جګړه کوي پایا ته د الله تعالی کې نو دې سرایس دلیل نشته او دې پناه حق باندې مخکې تسلیو نوې السلام ته د صبر تعلیم او اس د مقابلینو دا غي حالت بیانوی نوبیل صلات و سلام ته الله باندې د پناه غوښتو تعلیم ورته الله پرمای یقینا یقینا هغه کسان چې غي جګړه کوي پایاتو نو د الله تعالی کې د الله تعالی آیتونه د فکې چې په کې د قیامت به سه دي قیامت نه منې پای کې د الله د وحدانیت بهسته دی د الله وحدانیت منې په دغیااتو کې دشرک درات بحثه او دی الله تعالی سره شریک جوړی ندی ی رات کې یو دلیل او زرشت نه الله پرمای بغیر سلطان نتاو بغیر د سادس دلیل نکلی نه چې د الله د طرفه دې تراغلی ندی پسو حجارت کې الله تعالی د اصل منشبه یعنی وجہ بیانې ان فی صدورهم الا کبر نشت د دلی پسینو کې ذکر د سینې مراد د نظر نه مجاز شته دد په زلونو کې کی الله کبرون مګ لووي ده هغه جبه د ده د مشرید ده یا الله کبرونغ ده په تمه باندې دي چې مونږ بده مغلوب مغلووب کو زموږ چې ددي بوتانو پهجه باندې کمم وټک ک ک زمونږ کم ریاستته او مشری ده نو دا به برقرار پې شي پزلونو په زلوونو کې به صرف دک لووي پرته ده د دغه ل په بنیاد باندې دیدہ حقرت کوي او حق سره مقابله کوي دا الله پیغمبر سره مقابله کوي دا الله یتون هغه ته سحر او جادو دا هغه مقابله صرف د وجه او لاندې وجه دا تكبر, دا. تكبر, شده. اغد تكبر دا ده لوی دی تکبر خطرناک شه شیطان هغه د تکبر د وجه نه ینی برباد ده ساسری پان آیات الذین تکبرون الله یمن بخپل آیاتونه چا نه والو شکم لوی بل الله پرمه اله سفجهنم مسل المتکبرین ایا دلوی کون کور په جهنم کې ټیکاله نشته ولې نشته نو لوی کی بر خطرناک شې د دې جهنم پر مې حدیث کې چې ما ته وحي شو ان تواضع او حتا لا يفخر احد على احد ما ته د دې خبرې وحي شوې دا چې عاجزي کوي یو کس ته په بل باندې فخر نکړي او یو کس ته په بل باندې بغز نکړي په ځان دې په لوینه غني بغاوت نکړي په غ باندې تجاوز او سرکشي نکړي ټول عاجزي کوي مس کې عجز سره نو کې بر خطرناک شه الله تعالی فرمایي چې د دې د کې پر مقتضا ده نو آیا د دې تحصیلې ده الله پرمې ما هم به بالغېږي نشته په سينو ته دي کې مګر لوییدا جذبه د مشره د ده تکبر ده او ما هم نه دي دي به بالغېږيږي رسیدون کې دغه مکتزا ده کې برته د دې د تکبر د وجنه چې د دې کم تقاضی دي اګه دي نشي رسیدې دیبه مغلوبه ایدي غالیبه ایدې نشي دی بالله دی تعالی مغلوبه کوي نه پته ولګي دا کم یو انسان چې د حق سره جنگي او په دې بنیاد باندې ځان د حق نه لوی ګني او تکبر کوي نو دی بزلیل خبر ده تعالی دی بالله جل جلاله ذلیل کوي په دی کې بشارت ته مؤمنانو ته کوم انسان نه سمړوي دی یا لوی نه دی او ځان کلي ګني او د حق مقابل کې دا الله د یتن مقابل کوي نه دا, دا غه نتیجه دا دی الله په پیښلو پی ما هم به دې خپل مقتزا د تکبر ته او د دې خپل تکبر پوجا چې د دې کې مې غلطه مطالبي دي او د الله د دین مقابله ده او د غیرت کول دین دې ته دین شي راسي دي به مغلوبه کیږي کی د آخري آخري نتیجه هغه مغلوبیت دې د غالبي نه شي خو به هر حل ته کېد شي نو الله پیغمبر ته پرمایي فستعيذ بالله ته پنا او نس په الله تعالی سره د څه نه پنا د تاغه شی ذکر نه کوي پنا د متکبر انسان د تکبر نه پناوي نه ساده شات وین نه پناوي نه جنات نه د هر زریدي چينه الله جل جلاله باندې پنا دغه شر نه اغو نيسه انه هو السميع زكى الله تعالى چې اغو وريدوم کې د ټولو اوازونه اکه په هر جبکی په هر لغت کې آپس له اواز سره پخکارا وا سره پپټ سره الله جل جلاله اوريدل ا كامل اوريدل البصيرو الله جل جلاله كامل دي څنګه سمره مخلوقات چي الله جلال جلاله په نظر کې دي کمزه کې چې دي کم زمانه کې چې دي په کم غر کې در کې په کمځه کې الله طول عرش ویني الله لجن کې دي الله دي ویني نام تکبيري ورپسې الله جل جلال جلاله اس بعد قیامت بیان دي با اياتونه رات کول چې په کمو کې وره قیامت تذکروا قیامت پر به خنداګان کو لاړو کې وره راز ترې زبې الله بدره ژوند کې خبر ځان دل قیامت نه انکار د وی مسلو په مکه کې قیامت باغې نه منه خبر ځان دې ورځې تقریبا قران سوره م 15 اپ اسباد د قیامت باندې د قیامت بحث کړي دې څنګه جلال جل جلاله یو دلیل ذکر کړي او دا مضبوط دلیل دی او قوي دلیل دی د هر چا کल्प دې باندې رسې پکتعيو مضبوط دلایل کوي د قیامت باندې یو دا دلیلونه چې پدې کې هیڅ شک شوب نشته دا مسله د قیامت چې ټول انبیای خبر ورکړي قرآنی ورکړي زمون نبی ورکړي عقل هم وي نکلیم وای الله جل جلاله هو آسان نقلی دلیل ذکر کې په دی باندې عقلي دلیل په ثبوت د قیامت الله فرمایله خلق السماوات والارض خامخه پیدایشت اسمانونو والارض او د زمکو اکبر من خلق ناز دا دې لوی دې انسانی عقل اعتبار سره من ناز الناس دا انسانانو د دوباره پیدا کولو ای غورو نه یو انسان پیدا کولو ترکو د اگر د سمره انسانان پیړم دی خبر ده نه لاو نه دومره در را نوغرونه په مخ د ځم ک باندې خبره دا پیدال انسانی کللو چې دا ګران کار دی او انسان دا وړو کې انسان د دو دوباره پیدا کلل دا ګران کار او انسانی کللو چې دا ګران کار دی نو چې کله الله جلله جلاللو دا کول شي نو دا وړو کې انسان چې الله بغیر د ن کشي افابتان پیدا کړی نو د د دوباره پیدا کلل سهګران دی چې الله غواړی ټول به ایک دم مجوې پهاعضا هم قیا زورو بس ګوري به یک دم پر کبرونه راپاز یو بل ته ګوري هغه یا ویله من باسه نام مرکدنا عزه چیږي بوچ یا ویله حلاکت تمل رمو چره پاسو در خپل د قبر د ځنه خبر ده انداله نو الله پرمیدا هس خو وجه سره الله پرموه لیکن ناک سر الناس لا علمون لیکن اکثر د خلکو نه په دې خبر نه پويږي کی سوچ نه کوي چې دې نایبرت والی الی اسمانو نوتزم کوتا ته سوچو کې سمره مخلوقات د دی دې نایبرت او په دې نتیجې باندې ورسې او دلیل قائم کې چې واکي د انسان دوباره پیدا کل دا سه مشکله مسئله اغه نه ده و ما یست وی الاعم والبصير الله پرمه برابر نه ده ا ما علو والبصير او لجن کې نه دا ظاهري خبر ده دا خرچه ده په ده د ایتونو دا مطلب نه ګور به دې مې کله ترجمه ګوري بزې ما ترجمه او کته ز ګوره مو ځان له صفه ګورم وسته مطلبون برابر نه دیولتون کې بیا هزار چا ده ده چلون داولتون کې برابرو نه دی بده ته استعار ویلې کی دړون نه مراد د لټه دړون چې څنګه نه پويږي نو دکرنګي جاهل انسانو نه پويږي هغې پلاره نه پويږي خبر ده انداله جامي په دواړو کې ادمي پوي دي نه پويواله ده ا په پلاره و غیره سویني نه نه او دې په تا کوم نه پويږي دومره اسان دلیل دا دومره لوی غرونه ارز انسان نو بلا نقشې پیدا کو پددا دوباره پیدا کول څنګه کرن کار نه چې کوم انسان بدینه په یوه مثال لړون دی دی عامه ده او چې کوم انسان په دې باندې پویږي عالم انسان دی هغه سویر دی الله پرمایې پوی انسان دا الله پایاتن باندې په قیامت په مساله باندې باندې یوه د دې په دلیل باندې پوی انسان او په دې باندې جاهل انسان د برابر نشکره او یا دا ااما مراد لړون انسان او د پهیر مراد عامل انسان ایمان والا نو کوی کې د او پسې بیا تفسیر دی او ظحت دی او د ځان له است دغه ځان له استعاه ده په دغه الپازو کې الله پر می دا دواړه برابر نه یو په قیمت پوه دی په د لالی پوه دی بل په نه پوهږې جایل دیړون دی دا دواړه برابر نهدي والله نه عامو امو صالحات وال له ځین اکسان نامو چمان وړی امو صالحات او کړړی دی نه ک ل نوځ ک ولل ولالمسی او نه ګناګار کس کافر کس ګناګار کس یو د ایمان وړل نه نیک عمل کی خپل خیرت باده یا خیرت منی د اخرت لپاره دا تیارې کی دا غیر دا ایمان کی. کی دا دا پر ایمان وړل نه نیک عمل هم نیک عمل ای ته پیغمبر څنګه کړي په کومه طریقې کړي څومره میقدار کې کړي په کوم واتس اپ کې پیېت کړي دا نه او ګناګار کس چې د الله نه فرمانه کې خیرت نه منی د اخرت لپاره تیارې نه کې الله پرمژد برابر نشي کېږي نو خو دنیا د خبره ختم بس لړو ابره ختم بس دلته نه عذاب شروع شته تبا و برباد دي او بل در چ خپل خیرت عبادت کړه دل تکې لک تکلیف ته پریشاني ده دا ختمې دل او همیشه مزه شروع کېدل قليلا ما تذكرون لا پرمیت سو ډیر لک پنه قبول وای ډیر لک پنه خلچو انسان فن واخلی نصیحت کبول کې نیک اعمال او ایمان باندې روان شي ان الساعه اتیتن ان ساعت کین قیامت چره د برازي ځان বিনা کول پکردیس او ځان عمل ورکول په کړی ایمان او عملی صالحات باندې روانې د دل په کړی قیامت برازي الله به جزاو ور قیامت هم بصیرته هم ایمان او عمل صالحات ولته هم او مصیته هم الله به دې تبدل ور کوي ان الساعه لاتیتن یقینا الله پرمای د دلالو نتیجه دا الله پرمای یقینا قیامت راړون کې لارې په هیڅ شک نشته دی پدے گی ولیکن اکثر الناس لا یومنون لیکن اکثر ځخل کو نه په مساله د قیامت باندې هغه ایمان نه راوړي نیمانی ان الذین آمنوا ناکسان یوجادلو نا چجګړه کوي فی په بغیر دایاتونو د الله تعالی کې بغیره سلطانن بغیر د دانس دلیل نا تاوم چې راغلی دوی ته ان فی صدورهم د پسینو د کې الا کبر مگر لواله دې تکبر دې جذبه د مشرا ده ما هم چې نه دا مجادلین جګړه کوي کې ببالیغه رسیدن کې هغه ته هغه د تکبر تا یدا حق د پکولو ته فاستعذ بالله نو فاستفناونیص په الله تعالی باندې د شرنه انه یقینا الله تعالی چې هو سميع و مريدن کې د البصير و لدن کې ل خلق السماوات و الارض خامخه پیدائش تاسمانو نو د زمکو اکبرو ډېر لوي د من خلک الناس د پیدائش د انسانانو نه دوپاره ولکن اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر د خلق نه پويږي عبرت ناخلي و اماه است ویلا اما نه برابر اون ول بصیر لدون کی عالم عام جاهل و او عالم باخرت پویا والذین وکسنا منو چی معنی رول ده عامل الصالحات او نیک عمل کی ولی و للمسی او گناگر داد ولام برابر نیچ نا کر عمل کی قلیلما تذکرون قلیلما ډیر وخت تذکرون تاسوفه نه خلې ان ساعت کینن قیامت چړې لا کیاتم خامخره تلل کې لاره په هیڅ شک نشته د دې کې ولیکن اکثر الناس لایوم انون لیکن اکثر خلکو نه ایمان نه راوړي الحمدلله رب العالمین ولاکوت ونتکین والصلاه والسلام علی سیدنا محمد ولی او چاین الله څنګه افیت ورکره را کله خیر او برکت ورکره نصیب دنیا خیر درسوونه مسک الله زموږ د جمت په اعمال او سر عبادت کې بچي بچي الله عالمان کې الله خوې کې سمجھداري قران ته کې نستوهل جوړ کې الله موږ د خرده چهره را نصیب کریمه خداي دنیا نوځو ته راضي خیرت کې امرازي کبر کې اندازي الله ته زموږ ناراض شي صلی الله